Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om kristendomen i Sverige. Ja, kristendomens historia i Sverige börjar med Ansgar som kom till Birka ungefär år 830. Och han skapade en liten kyrka och startade en liten församling. Men det lite roliga sammanhanget är att han drevs bort och många av de som var kristna gick tillbaka till asatron. För tidigare i Sverige och i Norden så hade vi haft oss att tro, men det var på den här tiden som vi började att konvertera, till säga omvända oss till kristendomen. Men Ansgar lyckades ju inte med sitt uppdrag kan man säga, utan hans uppdrag var ju att försöka kristna Sverige. Men det lyckades han inte med, utan han drevs bort. Men vikingarna insåg ganska snart fördelarna med kristendomen, eftersom de handlade så mycket med resten av Europa. Och Folk tyckte att de var barbarer och ville inte handla med dem, så det är klart att de tänkte att jag kanske ska bli kristen. Då kanske jag kan handla och sälja mer. Så Sverige kristnades alltså bit för bit, och alltså det tog en liten stund, men det liksom gick till slut igenom. Och en av de första eh, grejerna som inträffade när Sverige blev kristet var att vi började såklart grund kyrkor och kloster. Och ett väldigt riktigt kloster i Sverige är Vadstena kloster. Och sen så hade ju alla i Sverige kristna sig i princip och det rullade på så i några hundra år. Kyrkan blev mäktigare och rikare och när Gustav Vasa blev kung så ville han såklart åt kyrkans pengar och mark. Så han tog åt sig det åt sig själv och införde någonting som man kallar för reformationen. Och han tog då hjälp av en präst som hette Olaus Petri som hjälpte honom att genomföra det här. Så 1593 så blev Sverige protestantiskt. Det vill säga att vi sket i Påven och den katolska kyrkan. För Gustav Vasa. vill ju liksom, jag kan ju styra den här kyrkan, det är lugnt. Och jag menar, jag får ju pengar och någonting så jag menar, vi köper det. Och det här gjorde att man liksom knippte banden till Rom så att säga. Och istället så följde man en som heter Martin Luther. Som hävdade att det är inte är prästerna som ska läsa Bibeln på latin. Utan det ska ju såklart skrivas liksom på tyska eller allra bäst på svenska så på, liksom på det egna språket så att vanligt folk kan läsa den och därför blev Lutters lilla katekes det vill säga en sorts minivariant av Bibeln, den absolut riktigaste boken, inte bara i Sverige utan i en stor del av Europa och var det var ju också då lag på att alla skulle lära sig läsa för man måste ju kunna liksom läsa den här boken. På den här tiden så hade ju folk inte, alltså de kunde inte läsa. Varför skulle de läsa? Det fanns ju inga böcker, de var alldeles för dyra. Men nu var det lag på det och nu skulle alla lära sig det. Och därför började också komma saker som husförhör och så vidare. Präster som gick runt och kollade att du hade läst Bibeln och gjort det du skulle. För att man ville ju nu att man, alla skulle bli goda kristna. Och... Kristendomens makt var väldigt stark, men trots att vi hade klippt banden med Rom så hade kyrkan fortfarande en stark makt i Sverige. Och riksdagen i Norrköping slog fast 1604 att alla som försökte att lämna den här nya protestantiska tron skulle straffas med landsförvisning och arvslöshet. Så att De skulle inte färva någonting. Det antog också 1734 att den som förnekade Guds ord skulle straffas med döden. Så jag menar, sa du att Gud inte fanns? Ja, då blev det avrättning på dig. Sen så rullade det på ett litet tag, ändra fram till slutet på 1800-talet, början på 1900-talet, och industrialiseringen nådde Sverige. Vetenskapen fick ju som sagt en allt större roll och folk började nu på allvar att ifrågasätta kristendomen. Jag menar varför ska vi ha kyrkan nu? Jag menar jag tror inte på Gud. Så runt 1900-talets början så skedde de sista striden om kyrkans makt. Och till slut så förlorade kyrkan kampen. Då var det inte längre kyrkan som hade kontrollen över skolan. Och på 1950-talet fick vi äntligen religionsfrihet. Det vill säga, då fick vi tro och tänka på vad vi ville. Tidigare så hade det liksom varit, då kör ni protestantismen va? Nu lär ni er om Gud. Och nu lär ni er bara det i skolan. Det var ju sen som religionskunskap kom. Då vi lärde oss om buddhismen, judendom, hinduismen. Alltså inte bara kristendomen. Och för det var också under, vad heter det, 1900-talet som Sverige blev multireligiöst. Det var då på allvar vi började ta in invandrare. Och de tog med sig deras tro hit. Jag menar, de var ju katoliker, judar, muslimer. Och dessutom så blev vi allt fler ateister Jag menar, folk slutade ju tro på gud. Så Sverige blev liksom ett multireligiöst land med många religioner, och det är därför som vi har religionskunskap idag. Alltså, tidigare så hette det kristendomsundervisning. Och idag så är faktiskt Sverige ett av världens minst religiösa länder. Här tror inte särskilt många på Gud, men åker du till exempel till andra länder i Europa, Polen, Italien, Spanien, där tror ganska många på liksom Jesus. Åker du till USA, där tror du typ hälften på det. Åker du till Sydamerika, där tror skit många på Jesus. Åker du typ till Indien, där tror man ju liksom antingen på Buddha eller på Hinduismen. Likaså Kina, Japan. Alltså Sverige är ett ganska unikt land. Alltså visst, det finns en hel del andra länder som också är artistiska, men det är främst här i Norden, alltså Norge, Sverige, Danmark, Finland och så vidare. Än så länge så tillhör väldigt många svenska kyrkan fortfarande, cirka 80 procent. Och tre fjärdedelar av alla barn döper sig fortfarande. Men det är bara 10 procent som ser sig själva som kristna och som går regelbundet i kyrkan. Så, jag hoppas när det är något om kristendomen och hur den utvecklats i Sverige. Ha det bra så länge. Hej!